ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه wa kulli bid'atin dhalalah wa kulli fi an zangu katika iman na kuhusieni vile vile na yusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala zangu wa Islam tumche Allah tabaraka wa ta'ala na tutambue kwamba mwongozo sahihi ni ule aliokuja nao mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na kila lililozushwa ambalo hakulifundisha mtume sallallahu alaihi wa sallam akalizusha mtu akalinasibisha na dini kwa hakika wallahi huo ni upotevu anakuwa amepotea na jambo hilo atarejeshewa mwenyewe ndugu zangu wa islamu, bila shaka tupo ndani ya mwezi Muharram. Mwezi huu wa Muharram ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Kwa hiyo tupo katika wa mwaka mpya wa Kiislam mwaka 1445 Hijiria. Na leo ni tarehe 13 ya mwezi Muharram ndugu zangu katika iman mwezi huu wa Muharram ni miongoni mwa miezi ambayo ni mitukufu na mtume wetu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ameitaja Muharram katika miezi mitukufu katika mambo yanatakiwa kufanya ndani ya mwezi huu wa Muharram yaliyo ni ibada ya kufunga katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha akasema afdalu siami baada ramadhan shahru muharram. almuharram kwamba funga iliyo bora ukitaka kujikurubisha kwa Allah kwa ibada ya kufunga iliyo bora baada ya mwezi wa ramadhan ni mwezi wa Allah wa muharram tazama Mtume sallallahu alayhi wasallam ameunasibisha mwezi huu na Allah akasema Shaharul Allah. Wa hathi idafatu tashrif. Kule kuunasibisha na Allah ni kuonyesha utukufu wa mwezi huu. Katika mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala bali ametuagiza katika miezi mitukufu fala tadlimu fi anfusakum Msidhulum nafsi zenu katika miezi mitukufu. Kwa kufanya maasi kwa kumuasi Allah bali mnatakiwa mjikurubishe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mwezi wa Muharram Mtume sallallahu alayhi wasallam ameutaja kuwa ni mwezi wa Allah. Na akataja katika matendo mema tunayotakiwa kufanya ni ibada ya saum Wa afdalu siyam fi shahri l-Muharram. Il Nafunga iliyo bora katika mwezi huu wa Muharram ni funga ya Ashura ambayo imemalizika siku mbili zilizopita. zangu katika iman na kusudia katika ujumbe wa Ijumaa yetu ya leo ni kuwatana waislamu kunako uzushi kunako bidaa ambazo zimezushwa katika mwezi huu mtukufu wa Muharram. Bidaa ya kwanza ni bid'a ambayo wameizua wa mashia na hasatan rafida mwezi wa muharram kwa kuwa ni mwezi mtukufu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatutajia ibada ambayo kwayo tunaweza tukajikurubisha kwa Allah tabarak wa taala akatutajia ibada ya saum. sawm Sawmu ya ashura akasema mtume sallallahu alayhi wasallam tukaffiru sanatal madiya kwamba mtu anapofunga Ya ashura inakuwa ni sababu ya kusamehewa mwaka mzima uliopita lakini rafida wakaigeuza bali tunasema akawachezea wakaifanya يوم ashura ni siku ya huzuni ni siku ya kuomboleza siku ya kujipiga ni siku ya kusema maneno mabaya na waislam wengi wasiojitambua wakaingia katika mkumbo siku hii Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotufundisha kufunga akataja sababu yake tunafunga kwa lengo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tunamshukuru Allah kwa sababu alimuokoa nabiyullah Musa alaihi salatu wassalam min akbari tawghiyat arafa taarikh kutoka Allah amemnusuru nabiyullah Musa pamoja na watu wake kutoka kwa mtu ambaye ameweka rekodi tangu dunia iumbwe rekodi ya ujeuri na ukaidi hakupata kutokea kama Firaun kwa sababu Firaun Alifika pahala akajipa sifa ya uungu pale alipowambia watu wake ma alimtu lakum min ilahin ghairi kwamba mimi sijui kama mna Mungu mwingine asiyekuwa mimi faddal uluhia akadai kuwa yeye ni Mungu Allah tabaraka وتعالى ta ndugu zangu amesimlia habari za Musa na Firaun katika maeneo mengi ndani ya Qur'an haitu alafil ard wa ja'ala ahla ha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabihu abna'ahum ni allah anasema alifika pahala katika jeuri yake akawafanya watu wake Aliyokuwa amewakalia kwa mabavu amewatawala akawafanya makundi makundi kundi akalipa sharaf akalifanya ndiyo kundi bora na kundi lingine wakawa ni madhaifu ikawa anawaua watoto wao wa kiume na kuacha hai watoto wa kike lakini tazama Allah subhanahu wa ta'ala akataka kumuonyesha ya kwamba maasha Allahu kan lila analo Allah litakuwa akadzaliwa nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam tena katika mwaka ambao ilikuwa watoto wote wa kiume watakaozaliwa wachinjwe lakini kama haitoshi akalelewa Musa katika nyumba ya huyu huyu Firaun ili Allah Tabarak wa Taala muonyeshe kwamba Allah anapolitaka jambo lake hakuna anayeweza kulizuia Sikusudi kutaja kisa cha nabi Musa lakini lengo la kusema maneno haya Saumu ya Ashura ametufundisha Mtume صلى الله عليه lengo lake ni kumshukuru Allah na hapa tunajifunza mahusiano ya kiiman, mafungamano ya iman, hii ni kadhia imepita mbali sana lakini mtume sallallahu alayhi wasallam alipohamia Madina akawakuta mayahudi wanafunga siku ya Ashura wakasema ni siku ambayo tunafurahi kwa sababu Allah alimuokoa Musa akasema nahnu ahaqu Musa minkum sisi waislam tuna haki na Musa kuliko nyinyi akafunga mtume sallallahu alayhi wasallam na akatuamrisha umma tufunge siku hii kwa hiyo lengo la kufunga ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala lakini kama tulivyotangulia kusema sheitan akawachezea baadhi ya wa waislam wakaingiza sio kuamuka katika dini bali akawachezea mashia rafila wakaifanya siku hii badala ya kuwa ni siku ya kufunga kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala wao wakaifanya ni siku ya huzuni ikawa ni siku ambayo kwa kuwa ilikuwa ni munasaba wa kuoa mmoja katika wajukuu za mtume sallallahu alayhi wasallam al-Hussein ibn Ali radiyallahu anhuma wao wakaifanya Iwe ni siku ya huzuni, iwe ni siku ya kuomboleza, iwe ni siku ya kujipiga na kupiga makelele na kulia, bali ikawa ni siku ya kumwaga damu za watoto wadogo kadhalika na watu wakubwa, kwa kujipiga katika mili yao, wanajipiga na vitu mbalimbali venye ncha kali, wanamwaga damu zao. Ndugu zangu katika imani, katika maneno mazuri yaliyotajwa na wana wa wanasema Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa alichukua ahadi ya kuwalinda wajawema kulinda heshima za hawa watu ambao Allah mwenyewe amewachagua amewaridhia Allah tبارك wataala amechukua ahadi ya kulinda heshima zao na hadhi zao ndio maana kila atakayevunjia heshima Allah anamuonyesha adhabu kwanza duniani kabla ya adhabu ya akhera tazama hata akili ya kawaida haikubali inaweza vipi kuwa ni dini ya hali na sura hizi tunazozoona alhamdulillah sasa hivi ulimwengu uko wazi ukiingia katika mitandao ya kijamii utaona mambo yanayofanyika ya hovyo. mambo ya kinyama eti ni sura ya kuumboleza eti ni sura ya uislamu wallahi thumma wallahi Uislamu uko mbali kabisa na mambo kama hayo yanayofanyika. Kwa nini tunasema maneno haya? Ndugu zangu, juzi hapa kwa sisi ambao tuko mjini tumeona. Mmeaona maandamano. Lakini kilichonifanya mimi nizungumze mambo kama haya ni pale tulipoaona baadhi ya wenzetu tunaodhani ni wenzetu. Wako katika maandamano. Subhanallah. Katika mambo ambayo ni msiba ndugu yangu, pale njaa inapohama tumboni kahamia kichwani, wallahi ni msiba mkubwa. Si lingine isipokuwa ni njaa nduzi na watu. Ndugu yangu Muislamu, dini akida sio sawa na vyama vya siasa kwamba leo unaweza ukawa CCM kesho ukahamia Chadema kesho kuto ukahamia chama kingine wallahi thamani ya uislamu wako ni akida yako ukipoteza akida ndiyo umepoteza kila kitu matendo mengine yatakuwa hayana maana ukirudi kwa Allah hauna akida iliyokuwa sahihi عقيده يا صلى الله عليه وسلم عقيده يا masahaba wewe umepata hasara Allah jalla wa ala nasema qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fi al hayat al dunya wale waliopata hasara ya matendo yao ni wale ambao wamepoteza umri wao katika maisha yao ya dunia wakidhani wanafanya vizuri kumbe maskini wanakwenda kupata hasara mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ndugu zangu katika imani. aqida ndiyo kitu cha thamani katika maisha ya muislam ukipoteza aqida umepata hasara ya kila kitu kwa hiyo usije ukajidanganya kwamba leo unaweza ukatanazal ukajivua katika baadhi ya misingi ya dini, ukaingia katika kundi fulani kwa lengo la maslahi ya dunia, alafu ukabaki na Uislamu wako. Kalla. Dugu zangu wa Islam, bali hawa mabwana wamekenda mbali mno. Wakaifanya yaum Ashura ndiyo siku pamoja na haya mengi yanayofanyika, ndiyo siku ya kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam ameuhusu umma kuhusu masahaba wake Allah Allah fi ashabi la tattakhiduhu gharada tuma anasema chonde chonde na masahaba wangu la tasbu ashabi tuma anasema msiwatukane masahaba fawalladhi nafsi biadihim anasema na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake Lau anna ahadakum anfaka mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Lau mmoja wenu akatoa mlima wa uhudi dhahabu akatoa fi sabilillah hawezi kufikia kiganja cha masahaba au nusu ya kiganja cha masahaba hawa ndiyo masahaba na hawa ndiyo ambao rafila wanawatukana na we unawezaje ukaona ni sawa tu unaweza ukajiunga kwa maslahi yako kwa njia zako alafu kadhani unaweza ukabaki na aqida kwa sababu wako vijana wakiuliza nasema unajua sisi hatuko huko lakini basi tu tunaangalia maslahi yetu subhanallah maslahi ya kuuza dini yako umebakiwa na nini Tumche Allah Subhanahu wa Ta'ala tutambue kwamba thamani yako ni dini yako. Thamani yako ni akida yako. Ukipoteza akida umepoteza kila kitu, umepata hasara. Unarudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala unakwenda kumwambia nini? Allah tabaraka wa Ta'ala pale atakapokuuliza kuhusu dini yako Utasema hii ndiyo ilikuwa dini ya kuwatukana viume waliokuwa bora baada ya manabii na mitume wa Allah. Hiyo ndiyo ilikuwa akida yako? Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu, dunia tunaishi masiku machache sana. Wallahi tunaishi masiku machache sana, lakini tunarudi kwa Allah, tunarudi vipi? Tuiogope siku ambayo Allah ametutahadharisha wa yauman ترجعون فيه الى الله يغوبن سكوم ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون استغفر ربكم انه كان غفارا Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. zangu katika iman. Kwa hiyo tunarudia Tusema mwezi wa Muharram ni katika miezi mitukufu. Katika mambo ameyataja Mtume sallallahu alayhi wasallama yahliyo na nass ya kisheria anayoweza kuyafanya mtu ndani ya mwezi wa Muharram ni kukifirisha kufunga. Pale aliposema afdhalu siyam baada ramadhan, funga iliyobora baada ya ramadhan, mwezi wa Muharram ni kufunga mwezi wa Allah mwezi wa Muharram. Kwa hiyo kama unataka kujikurubisha kwa Allah, jikurubishe kwa ibada ya kufunga. Funga kadiri unavyoweza. Ndugu zangu, katika kutana baina Miongoni mwa mambo vile vile yaliyozushwa. na watu wanafanya hayo kwa wanapatia wakidhani wanapata thawabu wakidhani wanajikurubisha kwa Allah Rafidha wao wameifanya yaumu ashurani yaum huzn wa wabukaa wa darbil wa juyub ni siku ya kulia kuhuzunika kuchana nguo kujipiga na mambo haya Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza laisa minna malatuma alkhududa washakaljuyuba, juyuba wadaa bidawal jahiliya tuna nasema sio katika sisi sio katika sisi kwa maana mtume yuko mbali na watu wa namna hiyo watu wa aina gani mtu ambaye anapofikwa na msiba akalia akaomboleza anajipiga makofi anachana nguo wadaa bid'a wal akawa anasema maneno ya kijahil mtu manasema laisa minna lakini wako ambao katika waislam wao wamefanya kinyume cha hao wakaifanya yaumu ashura ni yaumu farahin ni siku ya furaha ni siku ya kusherehekea wakazileta na ahadith maudhu'a wakamzushia mtume sallallahu alaihi wa Wakawa wakao wanahimizana zinatembea message za kuwahimiza watu kufanya baadhi ya mambo ma anzalallahu biha min sultan watu wakahamasishwa Wadhae vizuri wapake wanja na wanasema maneno akianasibisha na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ndugu zangu katika iman ashura Laisa fihi illa sawm shukran lillahi ta'ala Hakuna katika Ashura isipokuwa funga ambayo lengo lake ni kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumwokoa Musa alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo mengine yote tofauti na hiyo yanayofanyika ni uzushi haya kuthibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala azimarisha imani zetu. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tukifuate kitabu chake na sunna za mtume wake kwa ufahamu wa wema aliotangulia tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atulindie na atuhifadhie dini yetu tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atudumishe katika sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atudumishe katika toa na tujalie mwisho uliokuwa mwema sallu ala nabiyyikumul karim